«Так, це правда. Я вгатив шість куль у голову свого найкращого друга, але цією розповіддю сподіваюся довести, що убив його не я. По правах мене вважатимуть навіженим, навіть більшою мірою, ніж того, кого я застрелив у палаті аркгемської божевільні. Згодом дехто з читачів зважить наведені мною докази, зіставить їх із відомими фактами і запитає себе».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 Про Едварда й Оснату Дербі. Намагаючись пояснити обставини того останнього жахливого візиту, здалися навіть уперті полісмени. Ні, вони висували припущення про чийсь злий жарт, або спроби залякування з боку вцілілих фанатиків, хоча у глибині душі й розуміли, що істина просто неймовірна і значно страшніша. Отже, свідчу, що я не вбивав Едварда Дербі. Я радше помстився за нього,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 Він був на 8 років молодший за мене, але як на свій вік дуже розвинений, тож коли мені виповнилося 16, а йому 8, між нами виявилося багато спільного. Це була диво дитина, яких мені ще не доводилося зустрічати». Вже у семирічному віці він складав похмурі фантастичні вірші, які дивували і водночас лякали його наставників. Імовірно, домашня освіта і усемітнення зумовили його дочасний розквіт. Єдина дитина в родині Едвард мав фізичні вади, що змушувало батьків надміру ним опікуватися і весь час тримати біля себе. Хлопцю не дозволяли гуляти без супроводу, тому дуже нечасто він мав нагоду вдосталь погратися з іншими дітьми. Поза сумнівом, усе це сприяло виникну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 Причиною нашої любові до світу дивовиш і тіний стало, поза сумнівом, давнє і ветхе невловимо моторошне місто, в якому ми жили. Проклятий відьмами, увіяний давніми легендами Аркгем, з його безладно нагромодженими провислими мансардами і щербатими георгіанськими балюстрадами, що снять минулими століттями понад плескотом вод Мескатоніка. Час плинув.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 не наважувався брати на себе відповідальності за будь-що. Швидко стало цілком очевидним, що він ніколи не зможе вести боротьби нерівних, чи то бізнесових, чи то професійних питаннях, але родинні статки дозволяли ставитися до цього по-філософському. Досягнувши зрілості, Едвард зберіг оманлого хлопчачі риси. Світловолосий і синьоокий, і завше свіжим напівдитячим обличчям, на якому майже неможливо було розгледіти щось схоже на вуса, попри всі намагання їх відростити. У нього був тихий і м'який голос. Легке життя і відсутність фізичних навантажень наділили його радше дитячою пухлістю, ніж дочасною чоловічою огрядністю. Маючи чималий зріст і привабливе обличчя, він міг би стати неабияким ловоласом,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 тура одружився і повернувся до Аркгемо працювати за фахом. Оселився я у родовому гнізді на Солтон-Стол-стріт. За порадою лікарів мій батько перебрався до Флориди. Едвард не видовував мене мало ніщо ввечора і дуже швидко став зовсім своїм. Дербі мав притманну лише йому манеру дзвонити або стукати у двері. Це стало справжнім кодовим сигналом. І щодня після вечері я дослухався, чи не пролунають три короткі удари і після короткої паузи ще два. Значно річ Гості до нього приходив я і заздрісно роздивлявся незнайомі фулянти його бібліотеки. Щораз їх ставало все більше. Дербі навчався у Міскатонікському університеті в Архемі, позаяк батьки ні за що не хотіли його далеко відпускати. Він вступив до університету у 16 і за три роки здолав повний курс, зосередившись на англійській та французькій літературі і отримавши високі оцінки, з решти дисциплін, за винятком математики та інших точних наук. Він майже не спілкувався зі студентами, хоча з певною заздрістю кидав погляди на зухвалих і богемних типів, поверхнево розумну мову і безглузде іронічне позування яких намагався копіювати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 як внаслідок сором'язливості, інертності батьківської опіки, і виходив на люди вкрай рідко і ненадовго. Коли почалася війна, він лишився вдома через слабке здоров'я і вроджену нерішучість, а я вирушив у Плецбург по офіцерській патент, хоча так і не потрапив за океан. Минуло кілька років. Мати Едварда померла, коли йому виповнилося 34. І впродовж кількох місяців він був цілковито недієздатним –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 до більш прогресивних університетських кіл і брав участь у доволі сумнівних заходах. Одного разу йому навіть довелося заплатити чималі відкупні. Грош він позичив у мене, аби приховати цю халепу від батька. Напевні чіткі перешіптування про одну університетську компанію вражали неймовірністю. Подейкували навіть про чорну магію та інші геть неправдоподобні речі. Глава друга Оснату Вейт Едвард зустрів у 38. За моїми розрахунками, їй тоді виповнилося 23. Вона відвідувала спеціальний курс середньовічної метафізики в Мікскатонікському університеті. Донька мого приятеля познайомилася з нею раніше в коледжі Гола у Кінгспорті і намагалась уникати через її сумнівну репутацію. Осната була чорнява, невисока на зріст, гарненька, хоч і мала дещо витрішковаті очі. Проте аж надто вразливих людей щось у ній відштовхувало. Втім, уникати оснати великою мірою змушували її походження і дивні розмови. Вона була з інсмутських вейтів, а вже давно ходили страшнуваті пересуди про напівзруйнований і покинутий людьми інсмут. Подикували про якісь жахливі угоди 1850 року і про не зовсім людей, які народжувались у давніх родинах цього занепалого рибальського містечка. Лише й старожили янки, здатні були вигадувати такі легенди і розповідати їх з належною таємничістю. Лиху славу Оснатий підкріплював той факт, що була вона дочкою Ефреїма Вейта і народилася від цього стеригана і нікому невідомої дружини, яка завжди ховала обличчя. Ефреїм жив у ветхому домі на Вашингтон-стріт у Інсмуті. І ті, хто бачив цю оселю, мешканці Аркгема намагались по можливості, якому гарітше бувати в тих місцях, стверджували, що вікна горища забиті дошками, а в присмарку з будинку долинають якісь дивні звуки. Свого часу старий мав неабиякий хист до магії, і, як казали місцеві, міг за бажанням здійняти або вгамувати шторм. Я бачив його лише раз або двічі у юноцькі роки, коли він приїжджав до Аркгема, Погортати книги із закритих фондів університетської бібліотеки, і тоді мені дуже не сподобалося його схоже на вовче демонічне обличчя із сплутаною сивою бородою.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 розповів про неї чимало цікавого. У школі осната вдавала із себе мало не чарівницю, і начебто могла насправді робити дивовижні речі. Вона твердила, що здатна викликати громівницю, але її неспростовно успішні демонстрації зазвичай пов'язували з незвичайним даром передбачення. Тварини її відверто не любили, ледь помітним потрухом правиці вона могла змусити собаку вити. Часом вона виявляла знання наук та мов, Виняткові і навіть шокуючі, як на юну дівчину, могла налякати однокласників, криво усміхнувшись або підморгнувши, і здавалося, ставилася до своїх витівок з глузливо непристойним сарказмом. Найвидовижнішими були незаперечні випадки її впливу на інших, бо за сумнівом вона була природженою гіпнотизеркою. Уп'явшись у чима котрогось із однокласників, вона нерідко викликала в останнього чітке відчуття обміну, наче його душа якусь хвильку вселялася у тіло чаклунки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 він вважав її надзвичайно ерудованою, з різнобічними інтересами, і це найбільше привернуло його увагу, та ще й на додачу його полонила в рота дівчини. «Я ж на ту пору ще жодного разу не бачив цієї молодої особи і не міг достеменно пригадати відгуків про неї»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 Серед інших запрошених були безтурботні молоді студенти з коледжу. Осната купила старий заміський будинок Кроніншелдів у самому кінці Гайстріт, де молодята вирішили уселитися після короткої поїздки до Інсмута, звідки мали перевезти на нове місце трьох служників, дещо з книжок і домашні начиння. Рішення Оснати оселитися назавжди в Архемі замість повернутися до батьківського дому було продиктоване не тільки інтересами Едварда і його батька, як і її бажанням бути ближче до коледжу, його бібліотеки і зграї розумників. Коли Едвард не війдав мене після медового місяця, мені здалося, що він трохи змінився. Осната переконала його зголити ріденькі вусики. Але річ була не лише в тому, він здавався спокійнішим і задумливим,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 ДОСИТЬ СМІЛИВИМИ ТА РАДИКАЛЬНИМИ Щоправда, він не наважувався про них розповідати. Втім, він цілком довіряв її здібностям і намірам. Троє слух були вельмитивними. Старезне подружжя, яке усе життя прожило зі старим Ефраїмом і розказувало про нього та покійну матір Оснати якісь чудернацькі речі. І смаглява дівчина зі спотвореним обличчям. Від неї, здавалося, постійно тхнуло рибою. ГЛАВА 3.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 Мій приятель не був налаштований вести мову про важливі справи. Він намагався не зачіпати окультних студій, про які детально колись розповідав, і уникав в розмов про свою дружину. Вона дуже постарішала від дня їхнього весілля, що видавалося дивним, і виглядала старшою за нього. Її обличчя мало відбиток зосередженої рішучості. Я раніше не бачив нічого подібного, і вся вона, як мені здалося, не була рис якоїсь неочевидної та незрозумілої осоружності. Не тільки я, моя дружина та син теж це помітили, і ми з часом перепинили її запрошувати, за що вона, як одного разу зізнався Едвард з притаманною йому хлопчачою безтактністю,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 І робить це як досвідчений шофер, об'їжджаючи перешкоди на дорозі з майстерністю й рішучістю, геть непритаманними його темпераменту. У таких випадках складалося враження, наче він щойно повернувся з якоїсь подорожі або навпаки збирається кудись вирушати. Що-то за подорож лишалося тільки здогадуватись, хоча полюбляв він саме інсумуцьку дорогу. диво, ця зміна не здавалася безумовно приємною. Люди казали, що в такій миті він був дуже схожий на свою дружину і навіть на самого старого Ефраїма Вейта. Втім, виглядало це неправдоподібним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 до якого вона вже звикла. А невдовзі після того моя дружина почула від подруги дивну річ. Ця подруга була однією з небагатьох, хто не порвав стосунки з родиною Дербі. Якось вона вирушила невідати подружжя на Гайстріт і побачила, як від їхнього будинку стрімко рвонув автомобіль, за кермом якого із глумливим і надиво самовпевненим виразом на обличчі сидів Едвард. Вона подзвонила у двері.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 було написане невимовне страждання, відчай і жалюгідна безпорадність. У це було важко повірити, адже зазвичай воно демонструвало зарозумілість. Проте жінка готова була заприсягтися, що втумить на неї дивились сумні очі бідолахи Едварда. Відтоді Едвард почав гостювати у мене трохи частіше, а його натяки набули конкретнішого змісту. Його розповіді здавалися малоймовірними навіть для давнього та сповненого легендами Аргема. Однак він визнав темну природу своїх досліджень з такою непідробною щирістю і переконливістю, що виникали сумніви у його душевному здоров'ї.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 і порушували всі закони геометрії. Ці предмети, за його словами, потрапили сюди з потойбічного світу. І тільки його дружина знала, як їх дістати. Часом завжди пошибки, він настрахано і плутоно розповідав про старого Ефраїма Вейта, якого свого часу бачив у бібліотеці коледжу. Ці згадки не стосувалися нічого певного, однак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 Та, вочевидь, вирішила поки що не вдаватися до рішучих кроків. Одного серпневого дня, коли я отримав телеграму з мену, минуло вже три роки Едвардового подружнього життя. Ми з ним не бачилися два місяці, і я чув, що він поїхав у справах. Хоча пильні міські пліткарі –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 та ще адресу. Чесен розташований поруч із великим, густим і погано дослідженим лісовим масивом у штаті Мен. Тож, аби дістатися місця, я мусив цілий день трястися автомобілем по вибуїстій дорозі на тлі зловісно-фантастичного пейзажу. Дербі знайшовся у комірчині міської ферми. Його стан змінювався від членства до цілковитої апатії. Він одразу мене упізнав і сипнув потоком незрозумілих, переважно недоладних слів. «Дене, заради Бога, шо готова прірва? Шість тисяч сходів долі. Відке гидкомир'я. Я б ні за що не дозволив їй узяти мене з собою. І ось я тут. Я, шубнігурат, звелася постать звівтаря, і п'ять завило. Той у каптурі пробекав камок-камок, таємне ім'я старого Ефраїма у ковані». «Я був там, коли вона обіцяла не брати мене. Щойно мене замкнули в бібліотеці, і от я там, куди вона пішла з моїм тілом. У тому місці, де цілковите блюзнірство, в диявольській прірві, де починається царство пітьми і щатовий при вході. Я бачив Шогута. Він змінив подобу. Я не можу цього витримати. Я не витримаю цього. Уб'ю. Хай тільки ще раз вона забере мене. Туди. Уб'ю цю тварюку».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 Я подумав, що міг би на якийсь час дати йому притулок у своєму домі, хоча би яким непорозумінням із оснатою це могло обернутися. Пізніше я допоміг би йому розлучитися, адже з усього виходило, що певні психологічні чинники робили цей шлюб згубним для нього. Коли ми виїхали на відкриту місцевість, Дербі знову затих і спершу закуняв, а потім і заснув на сусідньому сидінні. Коли ми надвечір їхали через Портленд, він знову забурмотів цього разу розбірливіше, і я почув про снату вже геть божевільні откровення. Вочевидь, вона цілеспрямовано розхитувала його психіку, бо Едвард наплів цілу купу небилиць. Судячи з кількох уривчастих фраз, його теперішній стан не був чимось незвичайним. Вона узяла його під свій контроль, і він знав, що одного дня вже не відпустить. Тепер, ймовірно, вона була змушена дати йому волю лише тому, що не могла надто довго контролювати. Осната постійно брала з собою його тіло і відбувала з ним у невідомі місця для здійснення невідомих ритуалів, а його залишала у своєму тілі і замикала в домі на горі. Іноді їй бракувало сили, тоді він раптом опинявся у своєму тілі, однак у якомусь далекому, страшному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 повноцінною людиною, тому і трималася за Едварда, розглядівши в ньому поєднання витонченого інтелекту і слабкої волі. Рано чи пізно їй би вдалося вигнати його душу і зникнути з тілом. Зникнути, аби стати великим магом, як її батько, а його покинуло б на у жіночій оболонці, яка навіть не була цілковито людською. Так, тепер він знав правду про її інсмуцьку кров.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 Уперше, за своє усамітнене життя. Його тіло здавалось натренованим, тож я зробив висновок, що енергія оснати спрямувала його сили і волю уколі активного і рухливого способу життя. Але саме зараз його мозок перебував у жалюгідному стані. Він бурмутівні синітниці про свою дружину, чорну магію, старого Ефраїма і про якісь одкровення, що мають переконати навіть мене. Він повторював імена,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 Чому Гілмани шепочуться, що він виріщав як налякана дитина, коли збожеволів, і осната зачинила його у глухій кімнаті на горищі, де був іще той, інший? Чи не була там зачинена душа старого Ефраїма? Хто там кого зачинив? І чому він стільки місяців шукав кого-небудь із ясним розумом і слабкою волею? Чому він проклинав усе на світі, коли у нього народилася дочка, а не син? Скажи мені, Деніале Аптон, що за диявольський обмін відбувався у жахливому домі, де та нечистива почвара мала владу над довірливим і слабким дитям напівлюдиною? І чи не зробив він те ж саме, що й вона врешті-решт намагається зробити зі мною? Скажи мені, чому ця істота, яка називає себе Осната, пише зовсім інакше, коли залишається сама? Так що її почерк не відрізнити від... Тоді це і сталося... Голос Дербі посеред гарячкової тиради піднявся до вереску, і раптом він заткнувся і замовк, наче його вимкнули. «Я пригадав попередні бесіди у мене вдома, коли його откровенням сподівано різко оривалися, і коли я майже вірив у невловиму телепатичну силу оснати, яка змушувала його замокнути. Втім, цього разу все було цілком інакше, і, як мені здалося, значно страшніше». На якусь мить його обличчя до невпізнаваності спотворила гримаса, і він здригнувся усім тілом, наче усі кістки, внутрішні органи, м'язи, нерви і залози пристосувались до цілком нового тіла, інших реакцій та іншої свідомості. Не можу сказати, що саме було найгіршим, але на мене накотилася нездоланна хвиля відрази інудоти.